Incession, el dents d'avui que escoltaràs demà. Molt bones a tots i a totes, què tal, com esteu? In en 2011-15, la setmana passada amb nosaltres eh, Dream Guardians i el repàs de l'àlbum dels Italo Brothers. I aquesta setmana que tenim en Sergi amb la segona part del Cultura Dance, la segona part de l'especial Eiffel 65. Com que sé que la cosa anirà eh, justeta de temps una altra vegada, eh, li donem ja la benvinguda. Sergi, què tal, com estàs? Hola, Barbes, com anem? Com anem? Doncs pues mira, Això ho dic jo. com anem? En meitat del Nadal estem... Sí, correcte, uh, abans que res deixa'm uh, desitjar o que hàgim desitjat, és igual un molt bon any a tots els nostres oients, un molt bon 2011 ja que aquest programa s'emet de dilluns a diumenge i potser que ens escoltin uh, abans del 2011 és a dir, el 2010, o ja potser que ens escoltin en el, en el nou any des d'aquí, uh, bon any a tots Molt bé, molt bé molt bon, bon, bon any, a tu també, no? Uh, exacte, i a tu també, sí, sí Gràcies, Barbas, gràcies <laughs> Bueno, eh, tirem el jingle o què? Anem, a, anem per feina que això no acabarem, tu Vinga, va, digue'm una cançó i tirem el teu jingle, va Vinga Quina cançó? Què et sembla si poden... entrem amb Kelly li que no ano Sí, que sembla una mica que entra suahili i xinès Sí? Existeix això o m'acabes de vacilar? Això existeix, busca-ho en, en el tercer àlbum que ens hi dedicarem I, i com m'has dit? A veure, sí, d'acord, vale, ja, ja la tinc. Ja, sí? Déu-n'hi-do, eh? eh? Doncs vinga, tirem el jingle i comencem el Cultura Dance. Un repàs al passat. Un repàs als autors. Un repàs als millors temes. Cultura Dance, amb Sergi. Som noi, som solo noi, que el que... que el que no... Ha... Comunque andrà Non si fermeranno mai Siamo noi sempre Solo noi quelli che Doncs, ving a Cerchi, benvinguts al Cultura Dens. Ja sabeu que cada mes amb nosaltres en Cerchi repassant-nos eh, la vida i història d'un autor o grup. En aquest cas, el Eiffel 65, com que la cosa anava per llarg ho vam deixar en dos parts, eh? Assí és, l'últim tema que vam recordar va ser el cos Rèstera. Sí. I avui comencem doncs, amb el que seria el primer, bueno, el, segon, el segon, single de de 65, com a com a disc, és el tercer disc dels Eiffel Sí. que va sortir l'any 2003, ¿vale? és el tercer àlbum d'estudi, i sincerament, sincerament, no sé tu, eh? jo, jo dic, aquí es va perdre una mica la màgia. Sí, aquí apostàvem per un rollo més italià, més italo que segurament és el que es portava en aquella època, no? Sí, el que passa és que jo crec que vam una, intentar una mescla entre pop i italo-dents, i litalo va tirar cap a una partent bastant més eh, contundent, i ells una mica cap una part més popera, no? I aquí potser entraria el que és la decadència d'Eiffel. De, sí. I podríem dir que és el període de decadència. Mm -hmm. No sé, el que li que no... a no età... Déu-n'hi-do, eh? S'hi va enllui amb el tema. Sí, la veritat és que no és que hi hagi... No sé, a mi sincerament és un tema que, que no, no acostumo a recordar quan va ser Mhm. Mm així que podríem passar cap al següent, ¿vale? que seria el viatge jané a me, el remix, el, el remix, que més, el que més va sonar. Però jo posaria una nota eforce mai piu. A veure... Oh, momentet, eh, que la preparem, ja està, ja la tenim a punt Si et sembla, doncs l'escoltem Aquest tercer àlbum dels Eiffel 65 És on ens vam quedar Vam repassar l'Europop I el segon eh, el Move, No, el Contact, sí, eh? contact sí. Correcte, i ara doncs, estem pel tercer àlbum dels Eiffel eh, 65 Escoltem una note forç mapiu Vinga Un caffè Che ne dici se saliamo da me? Questa notte forse mai più Non mi dire frasi come non lo faccio mai Non sarò di certo io a cambiare ciò che vuoi Come vedi diciamo qui Chi l'avrebbe detto mai Questa notte è stata scritta per noi Forse mai blu ma non te ne pentirai eh siamo di vedere chi sei una altra versió en aquest àlbum que és la de Roberto Molinaro Escoltàvem, però la versió original eh Ah uh -huh. és, sí és. Uh, en principi el lo seu és posar la versió original Després, si de cas, parlarem del bo del Roberto Molinar. Vale, vale, perfecte. Però, mentrestant, repassem aquest àlbum, que possiblement és un àlbum una mica diferent i a lo millor no, no és el que, que la gent s'espera d'Eyfield 65. Uh -huh. Però ho van fer i és el nostre deure repassar-ho, no? Perfecte. Com que hi ha molta tralla, i ha molta xitxa i tenim eh, molts bons temes preparats, anem ràpid i vinga, acabem doncs, de repassar aquest tercer àlbum. Va, què més teníem aquí? Bueno, Tancaríem aquí amb l'últim single així conegut sí? l'any 2004, l'any que, que es van separar o que es van... Bueno, diguem-ne que ho van deixar estar, no? Sí? Seria el Bogle de All Night Doncs vinga M'hi mm. queda encara que aquest xifat circuit Non ci sto dentro più e mi chiedo come mai Almeno tu che vai piano resisterai Ma io no, e penso di intuire che fine farò se non cambiasi idea So che mi pentirei, mi conosco, mi pentirei E mai più ci cascherò Se non mi trovo bene me ne torno a casa mia Ma cosa vuoi che sia? Ah. Oppure in cerca di compagnia Qualche socia troverò Chiesa dove andare a scavare Per tirarmi dentro e non mi fermerò Anche se la storia finirà Cosa fare? Devo uscire, devo andare da laggiù. Non lo so, ma sento un basso che va. Ho voglia di Dance All Night, di Dance All Night e di non fermarmi mai. Di Dance All Night e il balero. a voglia di Dance All Night, di Dance All Night e di non fermarmi mai. Di Dance All Night e il balero. La, la veritat és que Dance Raó és una, un experiment, no?, entre pop i, i dance. És, és, I aquí queda reflectit, en aquesta cançó. És, diguem-ne, una, una mica estrany, no?, potser, sí. per així dir ets, no sé. Deixa de ser per un moment Eiffel per transformar-se en un grup més aviat pop, no? Sí, sí, sí. Llavors, doncs, bueno, no sé, a mi personalment, possiblement, els vaig deixar d'escoltar amb, amb aquest tercer àlbum. Molt bé, doncs fem que es puguin tornar a escoltar, no, aquesta gent? que més tenim per aquí? Bé, bueno, ara ja entrem dintre el que és la part, com t'ho diria, eh, la part alternativa, no?, el que hi ha darrere d'Eiffel. De, se sap molt d'Eiffel, se sap molt del Blue, se sap molt del Move Your Body, sí? se sap molt de, del Back in Time, però què va passar amb Eiffel 65? Això se sap? Sí, Bé, bueno, que el Gabriel Ponte se'n va anar pel seu compte, és l'únic que sé Això és, això és una cosa, ¿vale? el senyor Ponte també el repassarem una mica per sobre ¿vale? Però ja en tenim dos eh, per repassar, en Molinar i en Ponte Sí Però m'agradaria centrar-me, per tancar ja encara que sigui el, el, el tema Amb el que es va passar amb, amb la, els altres integrants d'EFL de 65 sí. L'any 2006 van decidir continuar la seva formació en eh, el que ells anomenarien Bloom 06 Sí, sí, correcte Sí, sí, sí Doncs sí? sí. pues Bloom 06 va treure traur, Dos àlbums sí. El Crash Test 01 L'any 2006 I el Crash Test 02 L'any 2008 <ríe> <ríe> Val, Falta el 03 que serà ben aviat no? <ríe> Això ho comentarem després sí? Però m'agradaria que posessis el single Per, per excel·lència del Crash Test 0. Què et sembla si posem Indeciti? Doncs vinga, va, la punxem des de l'incessió. What do you want? de les coses que em queda clara és que, d'acord, eh, vale, ja s'es van separar, però el cantant eh, segueix, eh, aquí a Blum 06. Així és, no ho he comentat. diguem que, bueno, tal com hem comentat la primera part, tenim el Jeffrey J a les vocals, el Mauricio Lovina, el Mauri Lovina, el, els teclats, i Gabri Ponte feia pues, DJ. Sí, va. Vale? Doncs vale. pues, diguem-ne que el DJ se'n va anar, i van quedar pues, tant el teclista com, com el vocalista. Sí. Va vale? Què sembla, Blum 06? Bé, eh, sí, potser una continuació d'aquest tercer àlbum que em deies de, dels Eiffel, no? Amb un toc bastant més electrònic. Sí, sí, sí, correcte. O sigui, és, diguem-ne, una espècie com d'experiment, tirant cap a, a l'ú electrònic, i, sincerament, a mi, doncs, home, no és una cosa que m'entusiasmi, però tampoc em desagrada. No... És una, mica una relació una mica rara, no, aquest grup, però, bueno, sincerament, per gustos els colors no, que es diu? Sí, sí. M'agradaria continuar amb o sigui, la Crash T-002 No posarem res Perquè sincerament és massa electrònic mm -hmm. I m'agradarà posar una curiositat vale. Però, Abans M'agradaria repassar el segon single Que diu per sempre sí. que Jo el trobo bastant interessant Veure, com te, com penses, sí. Doncs vinga, eh, posem aquesta cançó i ens eh, tornem a trucar o mirem d'arreglar aquesta cançó so, que et sento una mica així com, com distorsionat eh, Posem aquesta cançó i tornem a agafar contacte amb en Cerci, això és el Cultura Dents és el per sempre Bloom 06 eh Sergi així és uh -huh. doncs una vegada repassat i que l'audiència hagi vist eh, quin va ser pues, el període de 2006 al 2010 del de, de, de, que quedava d'EFL 65 que s'ha convertit en Bloom 06 l'actual vaja? no? Sí, sí, sí, segueixen actius eh, no ha xafis la, la sorpresa final vale que separen tan bé acabarà un al final. Bueno, després ho desvalré. Vale, va. Deixem una mica d'intriga.. Vale, vale. eh, M'agradaria rescatar una cançó del 2009. Sí. que sota el meu punt de vista i em penso que tu ho comparteixes. Sí. és una obra mestra. Correcta? No és dens. És pop, però fet per dos dels grans del temps. Mm -hmm. Un medley torn a patir, sota la meva modesta opinió grandiós. Tu saps qui és l'Alessia Kylani? Sí. Sí? L'Alexia, me and you. The Crazy. The Summer Crazy. Ulalala. Uh, sí. Sí? Sí, sí. Number Sí. Doncs sí. pues què tal si posem el tema, al tema amb majúscules featuring Bloom06? Vale. I the power. Doncs el posem. Ui, és the power. Nosaltres som el poder, we is the power, és Alexia, featuring Bloom06. Jo crec que eh, estàs enamorat de la veu de l'Alexia, eh? Bé, bueno, tot el que hem crescut amb la música dins dels 90, de, després ja eh, sí. l'adolescència la, amb, amb, amb Eiffel 65, jo sí. crec que, que això és una consumació, no? o sigui, la veu de l'Alexia, tots els, els temes que hem dit, era molt, molt mítica i la, la, i la veu de, del Jeffrey també. Pues, si fan un duet un tema que està mitjanament bé musicalment parlant, sí. pues sincerament arribes i dius, hòstia, què és això, no? Què he hecho yo para merecer esto tan bueno? Pues, pues sí, sí, les dades és que et sorprèn i no sé, jo ho trobo un temazo però explosiu. No per posar-ho una discoteca, però sí per escoltar-lo. En Radio Fórmula, sí. Sí, per aquells nostàlgics que, com jo o com tu, sí. que hem crescut pues, amb, aquest, amb aquesta música. No? Sí, senyor. Doncs, si et sembla, deixem aparcat uh, un altre cop el cotxe Eiffel 65 i anirem a, a pujar-nos un altre que ha estat convivint amb nosaltres durant tot aquest, durant aquest, aquest especial Eiffel 65, des dels Blitz Team fins avui en dia. Estem parlant doncs, del senyor Roberto Molinaro. Ah, el més canyero de tots. El Pirata, no? El Pirata, li diuen? Així li diuen. Per què? Sempre porto un mocador, un... ah, no? Un mocador sí. al cap. Sí, sí, sí, sí, és veritat, sí. sí. El pirata. Sí, sí, bueno. És... El Roberto és una persona, pues, a part de, de ser un gran músic, eh, bueno. Un cachondo. Sí, sí. Per la gent que el conec, jo personalment no el conec, conec gent que sí que el coneix, i la veritat és que diuen que és un encant, tant com, com a persona, com a professional, com a, com a tot. Llavors, m'agradaria recordar un parell de temes, que sota el meu punt de vista també, o sigui, personalment són, són importants, i també vull que la gent vegi a què es va dedicar aquest home en la seva etapa de, de, bueno, la seva etapa paral·lela a Eiffel 65. I continuava treballant per la mateixa discogràfica, la Blisco, i feien coses com, com la que sonarà ara mateix. Vale. Es diu... Superman.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 INSESSION ESCENCIADENS Bueno, molt canyero, això, eh? Sergi? Perdona? Dic, molt canyero, eh? Sí, sí, sí, és un... Diguem-ne que va ser el més contundent de tots, com has dit tu anteriorment. Diguem-ne que és un estil hard dance que es va posar molt de moda en 2003, 2004, 2005, potser fins al 2006 no ho sé va ser una cosa que va pujar bastant de to i òbviament no tenia res a veure amb la màquina perquè era una mica més lent d'ETM sí, sí però sí, sí. igual d'agressiu sí un, un ho notem igual d'agressiu en el sentit de, no agressiu de pagar-se sinó agressiu oh, a, en veia de contundència a, a, exacte contundència en la cançó sí, sí, sí ja saps que agressivitat poc nosaltres zero eh? pau i bon rotllo i amor per tot pa, paz i amor sí tot. I, el, i el plus pel salón eso Fem digital plus. Sí. Eh, m'agradaria també posar un altre, que és un contrast una mica sobre, sobre aquest, que és el Harry Up. Eh, el meu? Perdona? El meu. El teu. No? El teu... No, no precisament. No? Si no, sembla o no? L'anterior. D'acord. Vale. Però m'agradaria dedicar-lo a algú. Aquí. qui? algú que porta molts anys al meu costat. Sí. I que li agrada molt. Aquí. qui? Amb ells? No, amb ells no. Algú que està al meu costat. Amb ells està per aquí. Vale. No al meu costat. A no sé. la meva actual parella. Ah. Sí, sí. Li agradava aquest tema? Li agrada, li agrada, li agrada no, li encanta. Li encanta, molt bé. I que parella va. Doncs vinga. Apa, doncs. Per cert, Sergi, que digui alguna cosa, no? Si la tens al costat. Mm, Era en sentit figurat. Est... Ah, vale, vale, vale. Ara mateix no, ho vols dir, eh? Ara mateix no. Vale, quina llàstima, tio. Jo em feia gràcia parlar amb la teva xicota, tio. Doncs pues no hi és, no hi és. No mm. la tenim per aquí. Vols. Vale, molt bé, doncs vinga. Eh, si, si vols continuar una mica... Endavant. ...comentar això del Harry Up, la guitarreta, un estil una mica entre flamenc i hard dance. Curiós, si més no. Eh, podríem... Parla, després d'haver comentat una mica sobre en Roberto Modinaro, a uh, Gabri Ponte. Sí, Gabri Ponte. El DJ. Em ve, sí, uh, Jordi, bueno, és, és la primera cançó que em ve, Time to Rock, em venen moltes cançons, d'aquest tio. Doncs pues començarem amb la primera que va treure, sí? que és el Go to Get. Go to Get. I, per mi, la millor. Sí? Sí. Doncs uh, fem una cosa, l'escolto i et dic el què en ringa. Està potent, eh? Està guapo, sí senyor Té un rullet, Té un rullet xulo Sí senyor I, I va sonar, va sonar bastant per, per les discoteques Era de l'època en què el dance sonava, vamos, sense cap tipus de d'ascensura Doncs, saps què? No el coneixia Molt bé No, no, no. ja vaig començar amb el Time to Rock, doncs Doncs seria qüestió d'escoltar-lo Doncs, va vale, i va, el Time to Rock I després explico una cosa Aquest és el Time to Rock M'has deixat amb la intriga, Sergi De, de què és el que m'has d'explicar d'aquesta cançó Doncs uh, Aquesta cançó és de l'any 2002 Era quan va estar intercalat El Gabri entre el seu projecte musical propi I Intel 65 uh -huh. Tu sabies que el Time to Rock Va batre eh, el rècord Que ara mateix, sincerament, no recordo Va ser una niña malada de setmanes al número 1 sí? sí? No, no ho sabia va ser exagerat. Una a tot el món et 4, refereixes? 4 o 5 mesos de número 1 en les llistes eh, de ball. Abans també era, era una altra època, però eh, no li trec mèrit, eh? Que, que si no s'havia fet mai fins aleshores, eh, tela. 4 mesos no te l'aguanta ni, ni un hit a la caga, eh? No, no, no, no. No, i avui en dia, evidentment, amb la música que hi ha... Eh, bueno, eh, crec que a, a, a aquest tema es queda ja amb, a, a, amb el Guinness. Doncs sí, per molt de temps Això possiblement va ser El Time to Rock va ser la, El tema davant del seu gran hit no? O sigui, tu quan, quan jo t'he dit Gabri Ponte m'has dit Jordi sí. I no és que sigui el seu cosí o el seu germà petit És el nom d'una cançó Que va trencar totes les pistes I totes les discoteques sí. Jo crec que encara queden esquerdes a de Millennium del Jordi sí. Jo crec que sí Alguna taranyina de, del Jordi encara hi ha per allà eh? pues Jo crec que seria qüestió de, de Que la gent revisqués algú que segur che coneix. Jordi. T'impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. raro, raro. Rubòs i cervi nel parco del re vendendoli per denaro. Denaro. Per Sergi, que has tret el tema Millennium Sergi, estàs preparat ja? Estic preparant-me, estic preparant-me. Vactiu Millenium volum 2, eh? Estic preparant-me, ja saps que jo m'haig de preparar bastant a consciència per un esdevi... Esdevi... Ah. Esdeveniment, sí. esdeveniment així, perquè crec que no ha de faltar ningú. No faltarà, jo crec que no faltarà ningú, ja... Bé, bueno, va ser un èxit, eh, i aquest any serà potser la consolidació de... del producte. Sí, sí. Una pròximament, eh, és l'únic que us podem dir perquè és el que hem vist pel Facebook eh, Pròximament hi haurà doncs, la segona edició d'aquest Back to Millennium amb, bueno, Esperem que amb els dijocs de, de la casa de Millennium i sobretot amb les cançons que van marcar l'època en aquella sala eh, Continuarem informant a mesura que sapiguem Exacte, sonava el Jordi eh? Sí, sí, eh, sonava el Jordi què més? Comentar, sí, que perdó pues Que aquest va fer temazos Que podríem fer-li especial Però que no farem per temes de mesos I més que res perquè l'agost està uh, a gairebé tocant tocando ja Ja, però si estem a gener bueno, bueno Però sí, el temps passa rapidíssim Però això ja està tot programat Així que... Sí? Sí No, no pot fer una especial programació, un flyer? No pots fer un moment un flyer? No, no pot fer res Així que, bueno, els enumerarem Que menys és nada, no? Sí. De música tonante, per exemple, què et sembla? Eh, un temazo, sí. De Manin Damunt. De Manin sí. Sí, sí. La dansa de l'estregue. Con Gabri Ponte. Efectivamente. Tot això l'any 2003. Hòstia. el 2003 va posar a Produir i no sabem com tenia la inspiració divina i va fer temazos. Sí, sí, sí, sí. I el 2004 el va, el va estrenar amb una cosa que a mi, sincerament, m'agrada. Sí. I sobretot per la vocal que, que hi posa. Ai. Que sembla un fill de Pitàgora? Ai, ai, ai. <ríe> doncs, vinga, l'escoltem ja sona de fons des de l'Insession, això és el Cultura Dens, amb Enserchi. No em diràs que aquest és el cantant dels Eiffel Perquè no se sembla res El que passa és que hi ha una altra versió Que és Cliclidi Pitágora cantada pel Jeffrey Ah, amigo És la curiositat que té aquest tema uh -huh. Molt bé, molt bé Però... 2004, sí, sí, què sí. penses en you, Sí Sin passar-se sí. La Libertat sí. Però això ja és del 2006 el... Sí, sí, sí A mi, sincerament, què, què em penses de la Libertat? és un tema molt especial és un tema cantat en eh, no. rotllo líric home, és un... no sé, t'ha d'agradar molt eh? a mi què vols que et digui Sincerament... perquè el va fer Gabri Ponte però el, el fa DJ escrot i, i escrot bueno, sí, i, i ens quedem igual o DJ Titola, no, sí. DJ titola. <laughs> exacte doncs pues, no, el que sí que m'agradaria del 2006, recordar i amb això ja tanquem Gabri Ponte, tampoc ens entretenirem massa d'acord ¿vale? un tema una mica especial. Quin? Que és, és que és una mica llarg de dir el nom, encara que si agafem tot l'altre anacrònim seria underground. Val. Saps que no ho sabia? Pensar que es deia underground, la cançó. Vale, o sigui, és, és, un, és un títol tan llarg que evidentment, eh, bueno, no hi cap a cap portada, no? Això en lletra petita, ja ha no? Sí, el que passa és que és 1.n.d.n. I això és degut a una cosa que és a veure si algús es dona compte. Jo aquesta cançó la feia servir com a base, eh? Sí? Sí, la mesclava amb una cantadeta d'Italodens, sí. Bueno, és una cançó una mica especial, no? Sí, Underground. Sí. Sí, bueno, és que ho diu el nom. És, sí, una cançó underground, no? Bueno. doncs si et sembla, tanquem l'etapa ja del Gabri Ponte. Hem repassat les post-etapes del Seifel, com a Bloom 06. Hem repassat el senyor Molinaro, hem repassat en Gabri i cada dia per tancar aquest especial el que serien els remixos. Anem bé de temps, eh? Sí, tenim temps de sobres per escoltar doncs 3-4 remixos ben bons, eh? Doncs en seran 5, mira el que et dic. Això sí que temps. Sí que donarà temps, sí. Acer 65 destaca per la gran quantitat i qualitat del seu remixo, no? Podríem dir que és una de les formacions que millor ha remixat artistes quan Steve els remixava un tema, diguem que es transformava en un èxit. Van tenir l'etapa, tapa com talfóon comentat eh del Europop i Contact, on tenien una fama brutal i mundial, no? Ja doncs, molts, molts artistes doncs, van dedicar, doncs, van deixar que, el, que els els fessin el seu propi remix amb el, aquell estil tan característic que els va portar la fama. Correcte. Mmm, què et sembla si, bueno, tu no sé si coneixeràs Cool and Gang? Sí, eh, ara no em diguis quina és la cançó més característica d'aquesta gent però sí, sé qui són dels 80. Bueno, què et sembla si posem un remix d'ells, a veure vale. si la cosa millora Doncs aquí teniu Get Down On It Remix dels Eiffel 65 Call on the Gang. Celebration, eh, Sergi? El tema, em penso, d'aquesta gent més conegut eh, Sant Google Sí, sí És el que té Doncs pues, no sé què t'ha semblat el, el remix Sí, no està malament No, no, és, el, no és dels millors temes eh, Però no està malament Li donen un toc peculiar Doncs sí, sí Ara canviarem una mica de vessant I anirem cap a l'artista sé Lutricia Magnim Sí, correcte Pues, va, també els Eiffel també van tocar un dels seus temes i sota el meu punt de vista, sempre sota el meu punt de vista eh, vam crear aquesta petita obra d'art. Sí senyor Fly Away, Fly away. Uh, Remix dels Eiffel 65, a uh, per cert deixa'm aprofitar que, que és la versió extended per saludar a la penya del Facebook, uh, ja són 1.094 persones de eh, Sergi i que ens escriuen, per exemple, que ens, ens, ens, ens, ens tenten, ens diuen que si, a veure si arribem a les 1.500, 1.600 persones, si seguim l'any que ve. Tu què dius, Barbes? <laughs> M'ho de pensar. El Guilla Seca, en eh, eh, tot el carinyo del món, sou tots una colla de friquis, del dens. Sí, bueno. Sí, Ara eh... sí, Fly Away. Això és pura essència i 65, inclús sent el bocó d'air de la veu, aquest efecte que li posen, que, bueno, eh, és inconfusible, això inconfusible d'aquests italians. Hauria d'estar patentat. Sí. Hauria d'estar patentat. Sí, perquè avui en dia eh, ho fas servir tothom, és el que vas comentar. Eh, ningú s'havia atrevit a fer-ho servir, eh, allò de forma exagerada, i ara em penso que avui en dia eh, hi ha molta gent que, que n'abusa i tot. Potser, potser sí, però ells van crear el precedent, juntament, possiblement, amb, bueno, va ser una cosa que va, va saltar quan ells a la fama, ho van saber explotar i es van fer famosos. Mm -hmm. Molt bé, hem escoltat dos dels remixos, dos de 5 i anem pel tercer. Sí, el tercer és un tema que tothom li, li diu, es diu The Bad Touch. Discovery Channel. Exacte, no? és el que anàvem a dir. Les rates. Tothom li diu Discovery Channel i són les rates molt parides que fan coses en un vídeo. Sí, sí, sí, que me'n recordo. Aquí què més dir, si és que no es pot dir res. cançó. Qui no la conegui, eh, eh, bueno, o és molt jovenet o, o, o fill meu no ha escoltat música. O l'has fet tancat en un armari durant 10 anys. Exacte, de eh? batoig. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do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 Sí senyor, la cançó del Discovery Channel deixa-me-la dedicar a un dels oients més fidels del programa, ens escolta cada setmana al Xavi Montes i que li grava molt aquesta cançó, doncs per ell va Doncs pues per ell va, no? Sí senyor Doncs continuem, si sembla Continuem? Ai, això que m'has dit estava jo donant-li voltes El què? A lo dels 1.500 o 1.600 seguidors. Per què? Perquè és que ara toca comentar un remix d'un artista jo ojalà tingués més temps per poder, per poder continuar una mica amb la cultura d'ens. Sí? Sí, sí. Bueno, mira, tu m'has dit abans que et fes una xuleta, doncs mira, descartarem una per falta de temps. Quina? Quim Lucas. Eh, descartem Quim Lucas? Sí, eh, no em dóna temps a fer a la Quim Lucas. Ah, vale, vale, de, de cultura. Efectivament. La bueno, i si no... no, no va, fem una cosa, no la descartis, va. No la descartis. Eh, si vols... Fem dos mesos, de, eh, en un mes fem dos especials de cultura d'ens. Bueno. Firmes? Firmo. Doncs et deixo fer Quim Lucas, va. Farem Quim Lucas, però... Però Esoltem què? Escoltem els remix. Vale. All I Really Want. All I Really Want. Sí, senyor. La cançó que, que la va portar la fama, no? Gràcies sí. al Day 65. Sí, correcte. Gràcies al Day 65. Sí. És maco, el tema. És preciós. És molt maco. És molt maco el el sí. videoclip té la seva gràcia. Una Quim Lucas molt joveneta eh, muntant un robot i després va amb una moto. No és que tingui no sigui d'una... Com, com t'ho diria? Eh, Belleza? Complicitat, ah, complicitat. O, o bellesa, o sigui, és molt simple però és maco, és maco. estem parlant d'un tema de 99. Han passat, ja que estem el 2011 o gairebé el 2011, ha passat... Eh... Onze anys? Onze anys. Onze anys? Sí, sí. Hòstia, hi ha onze oh, anys? 11. Jo, jo em recordo quan mirava New Limits i deia, hòstia, deu anys ja ha passat de l'Smile, però, ostres... Eh passa el temps tan ràpidament que hi ha aquestes cançons que presentàvem i que eren noves doncs ja són del record sí, sí en fi bueno, doncs... tenia raó, tenim temps eh? Tenim temps. tenim temps per escoltar una última una última i... per què? una pregunta, per què sempre comencen amb el xiu? amb l'efecte aquell ai, no, ho dic perquè ara he posat l'últim remix i tornava a començar de la mateixa manera així d'originals sí. Jo crec que si tens la fórmula pues Explota-la fins que la gent la corregi Sí, sí, sí, és, és el que vam fer Penso, eh així que, Per què hem deixat aquest últim tema? Per què? Pues perquè vull deslegir la magnitud A la qual va arribar l'EFL 65 Vale eh, Tots sabem com funciona la indústria musical Tots sabem que tot Cada país tot els seus mimats els seus artistes mimats, per així dir els seus artistes on estan més aixoplugats per les discogràfiques, sí? i arribar a algun d'aquests artistes és complicat. No? Sí, és com sí. si tu ara mateix truques a la porta de, de la discogràfica de torn i dius, no, m'agradaria parlar pues, amb el senyor Alejandro Sanz. Sí, no, vull remixar més amb Isbal. No? Sí, vull exemple, remixa... no? I et diran, pues molt bé, vagi vostè a la pròxima paperera i rebusqui per allà, i en si trobo alguna cosa i si trobo alguna cosa, em t'avisa. Sí, sí, sí, sí, sí. Més aviat és el que et diran... Grans rasgos, no? Sí, sí Llavors, aquesta gent on va arribar? Doncs pues va arribar a fer-li un remix al senyor Neck Sí I el pitjor de tot És que el remix va sonar més que l'original Què dius? Sí, sí Ostres En l'Havita E, que és com l'original de, de, de Neck Tots sabem que o sigui, els artistes italians sí. tenen tendència a fer les, O sigui, són multilingües Parlem del de l'Eros, de del Tiziano Ferro, per exemple... Sí, és, la Laura, és, cert, és cert, és cert, sí. De la Laura Pausini, que agafen, no sé, es posen dins un estudi i graven el tema en cinc idiomes, no? Pues bueno, pues vale. <laughs> pues el, el tema, jo em sembla que el que posarem és la versió castellana. No, eh, italiana. Tinc la versió italiana. Bueno, doncs posa eh? la versió... Perquè la versió castellana és una mica difícil de trobar. Ah. És més difícil de trobar... Veus, no, la... fer, no fer prou bé la feina, doncs, així. És més difícil, és més difícil, i t'ho dic per, per experiència, perquè jo me'n recordo que aquest tema, en el seu dia, que el vaig estar buscant i rebuscant i tal, i no el vaig poder comprar i vaig haver de, de tirar cap a les xarxes P2P, el que hi havia només era qualitat de 96. Oh! Sí, sí, no, no estava... Però això què és? I avui en dia es porta el 320. Pues, bueno, eh? a veure, jo t'estic parlant de l'any 2001. Sí, sí. Hi ha, hi ha 96 encara no? bueno, eh, no, l'estàndard era 128 amb, amb un modem de 56 cars sí, sí bueno, això serien uns dos com hi ha algú de megas bueno eh, deixem de parlar de megas escoltem aquesta cançó l'havia sentit abans de començar el programa i m'encanta l'hàbitat E, un tema de NEC remix dels Eiffel 65 <fixen> És un temazo, eh, tio? M'encanta. És un temazo. Ah, M'encanta, tio. No, bueno, és un, un bon tema fet per un, per un bon grup de dents. Mm -hmm. Amb això pues, tens un temazo. Molt bé. Uh, Sergi, uh, és igual, encara que sigui de la primera part, uh, tancarem una cançó dels Eiffel. Et uh, Digue'm quina. No sense abans de la notícia bomba. Ai, sí, sí, sí. Què passa amb els Blum? No hi ha Blum. No Torna a haver-hi Eiffel. Què dius? Sí. Tornen. Tornen. Bé, bueno, porten de, gravant des de setembre del 2010. Porten gravant... Estan... Havia de treure el single a finals de novembre, començaments de desembre, que justament volia fer-lo coincidir amb aquest programa. Sí. Però l'han retreçat fins a finals de, de, de gener. Mmm, llàstima. Sí, sí, sí, queda poquet ja, queda res, no? Queda poquet. Queda molt poquet i jo suposo que l'incession tindrà la primícia. Uh, així esperem, no? Que sí, sigui, sí. Esperem que sigui així. Així que ahí lo dejo. La tornada dels Eiffel 65, que és completament oficial... I se sap 65, més o menys uh, què faran? No se sap res? No se sap res. No se sap res. Suposo que serà un nou estil... Nou estil Italo, aquest que està d'un dance molt suau... Suposo que et tiraran un altre cop pels vocoders... No, això ja, però ja dic, és, és especulació perquè no se sap res. Sé que ja han començat efectuacions els 3 sota Aiffel 651 del renom, uh -huh. i sé que el tema de Blum 06 ha quedat completament apartat. Sí, jo crec que és, és correcte. Bé, bueno, és correcte, a veure. Bé, bueno, el temps dirà, que, sí, que és bueno, el millor, no? Sí, mateix que moltes tornades a veure què és el que passa. Sí, sempre diuen segona part mai era bona, doncs, eh, bueno, el temps decidirà que, el què. Eh, Sergi, eh, és igual, tema ja el tinc preparat, és el Back in Time. Eh, M'agradaria que, eh, no sé, un desig per aquest 2011. Un desig per aquest 2011? Sí. Oh, com el del 2010, no? Quin? Ah, sí, és veritat, que ho vas, dir, ho vas comentar, no? Sí, però això no fer realitat. Així que torna-la a desitjar. És que m'agradaria. El que m'agradaria és una mica poder sol·lar sempre, no? Pluralitat musical que s'acabin els enxufismes. Enxufismes em refereixo a tonteries de, de posar només la música que algú vol i li interessa, sí. que hi hagi més pluralitat musical. Una mica tornar enrere, però sense haver de tornar enrere, és a dir, no cal que sigui el dance que coneixem o que, o que comentem aquí o la màquina o... no que es donin a entrar d'altres... Un altre so, un altre tipus de so, no? Sí, que es donin d'altres tipus musicals. El trens està picant a la porta i porta bastant temps picant a la porta espanyola. Si no l'obrirem, se n'anirà... Ja arribarà temps al temps. No, però... Els holandesos sempre són els primers. Uh, van començar amb els pitos, comencen a sonar pitos aquí. Uh, I tranquil, que entre pitos i flautes acabarem amb el trens. Sí, no, però no només dic, parlo del trens, o sigui... Sempre quan ens, ens sentem aquí o uns amics i parlem i tal, hòstia, sempre acabem dient el mateix. És que no es pot sortir de nit. No perquè siguem més grans o perquè haguem deixat aquests 20, 20, 20, sí. 20 i poc o quasi 20 i estiguem als quasi 30, no? Sí, sí, sí. Sinó sí. és perquè no hi ha una pluralitat. O sigui, tu si surts, saps del que surts, saps del que escoltes. Els tres factors que hi havia abans, que era sortir per divertir-se, sortir per veure i sortir per escoltar música, mm, divertir-se implica sexe. Veure ja no és veure, no, també implica drogar-se en la majoria dels casos. Sí. No cal generalitzar, que sé que hi ha gent molt, molt sana, parlo com un avi, i que no veu quan condueix, que nosaltres ho veiem cada setmana. Sí. Vale? Però el tema de la música és una cosa que cada vegada es discrimina més. És sí. a dir, pot estar sonant el Manolo Escobar que si hi ha ties bones o ties marranes, i tios marranos i tios bons, la gent continuaran en el local. Sí, sí. I això per mi és trist, perquè s'ha perdut pues, la, la cultura de club, s'ha perdut el eh, que era de la Itarta amb Dijockeys, que, que el nivell de, de punxar o el nivell tècnic de, dels que manen la, en, els que posen la música en els locals caigui decaigui doncs, a nivells doncs, pèssims no? fins al pont d'agafar llicenciar o, o no, baixar-te de l'emule o, o de qualsevol pàgina de descàrrega directa un, un virtual DJ pirata posar-lo en automix, saps? i a vendre cubates que donen marge sí, sí. Sergi, ho hem de deixar jo per aquest 2011 desitjo a tota la nostra audiència, doncs molta salut molta alegria i, i molta festa jo com que s'havia acusat, anaves a desitjar doncs jo he tirat per lo més complicat molt bé, eh, malparit, Una forta abraçada, ens sí, retrobem en res. Ah, Gràcies. Aéu! Adeu! Adeu. de la hora